«Зустріч із коханням!» Хвилину чи дві я сидів, немов скам'янілий, тримаючи в руці фотографію. Затим, приховуючи хвилювання, повернув її другові. Кинув на нього шпаркий погляд, чи помітив він щось. Та, здавалося, Паро на мене не звертав ніякої уваги. Я полегшено зітхнув. «Не можна гаяти часу!» Треба йти. Пуаро рвучко підвівся. Море, сподіваюсь, буде спокійне. На борту пароплава, не страхаючись пильного погляду Пуаро, я зосередився і безпристрасно проаналізував факти. Що відомо Пуаро? Чому він прагне розшукати дівчину? Чи не підозрює? Але це неймовірно. Дівчина не мала нічого проти старшого Реноу. У неї не було жодного мотиву бажати його смерті. Хоча що ж тоді привело її на місце вбивства? Я ще раз уважно обміркував усі факти. В Кале дівчина, певно, вийшла з потяга. Якщо вона пообідала в Кале, а потім сіла на потяг до Мерлінвіля, то до Вілли Женев'єв дісталась приблизно в той час, який назвала Франсуаз – розповідаючи про візит незнайомої жінки. Що ж вона робила, залишивши будинок після десятої? Можливо, пішла до готелю чи повернулася до Кале. А далі? Злочин стався в ніч на вівторок. У четвер вранці вона знову з'явилася в Мерлінвілі. Чи від'їжджала попелюшка взагалі з Франції? Що її там тримало? Сподівання побачити Жака Рено? Я сказав їй, ми всі тоді вірили в це, що він поплив пароплавом до Буенос-Айреса. Можливо, вона знала, що Анзора не відійшла, але щоб довідатись про це, їй необхідно було побачитися з Жаком. Чи не це цікавило Пуаро? І раптом сталося так, що повернувшись, аби побачитися з Мартою добрей, Жак Рино замість цього несподівано зустрічається з Белдою Дюбін, кохання якої він так безсердечно відкинув. Я почав дещо розуміти, коли події насправді розгорталися саме так, Жаку було забезпечено цілковите алібі. Але як у такому разі пояснити його мовчання? Чому б йому не розповісти про все відверто? Невже юнак страхався, що Марта добре й почує про його колишнє захоплення? Таке пояснення не задовольнило мене, і я відчув, що заперечно хитаю головою. То було вельми. Невинне хлоп'яче захоплення, і я дещо цинічно подумав, що через таку дрібницю бідна дівчина-француженка не відмовила б синові-мільйонера. В Вдурі я знов побачив Пуаро. Він був жвавий і весь час посміхався. Подорож до Лондона пройшла без пригод. Був уже початок десятої, коли ми вийшли з вагона. Я сподівався, що ми поїдемо просто додому і нічого не робитимемо до ранку. Та Пуаро мав інші плани ми не повинні гаяти жодної хвилини, друже. Повідомлення про арешт Жака Рено з'явиться в англійських газетах не раніше, ніж післязавтра, та все одно треба поспішати. Я не зовсім зрозумів його і все ж поцікавився, як він збирається розшукати дівчину? Пам'ятаєте Джозефа Аронса, театрального агента? Ні, я допоміг йому в одній невеличкій справі. Колись я обов'язково розповім про неї. Джозеф безперечно зможе підказати, як розшукати ту, яка нас цікавить. Знайти пана Ааронса виявилося нелегкою справою. Лише після півночі нам пощастило зустрітися з ним. Тепло привітавшись із Пуаро, він пообіцяв, що зробить усе, що в його силах. Коли йдеться про акторів, то не знайдеться такого, кого б я не знав. Він щиро посміхнувся. Добре, пане Аронса, мені необхідно знайти Беллу Дюбін. Белла Дюбін? Мені відоме це ім'я, але в якому жанрі вона виступає? Чого не знає, того не знаю. Та ось її фото. Обличчя пана Аронса осяяла усмішка. Згадав, їй Богу, це одна з дульцібельських дівчаток. Дульцібельські дівчатка? Так, вони сестри, акробати, танцюристки і співачки. У них зовсім непогана програма. Зараз, певно, гастролюють десь у провінції, а може відпочивають після виступів у Парижі. Ви можете дізнатись, де вони зараз? Звичайно, ідіть додому, а вранці я надішлю вам необхідну інформацію. Маючи таку обіцянку, ми залишили його. Він дотримав слова. Наступного ранку нам принесли записку. Сестри Дульцібеллі живуть у готелі Палас у Ковентрі. Хай вам щастить. Ми негайно ж рушили до Ковентрі. Поро... Не заходив до театру, навести довідки вирішив у касах, де продавали квітки на вечірню виставу. Вона виявилася вкрай стомлива і нудна, чи, можливо, це мені лише здалося через утому. Якісь японські родини балансували на дроті з ризиком для життя. Гладка Примадонна щось співала на верхній межі людських вокальних можливостей який чоловік з фатувато-зачесаним волоссям з коромовкою розповідав історію на світському жаргоні і чудово танцював. Нарешті оголосили дульцібельських дівчаток. Серце моє болісно закалатало. Ось вони обидві, одна з солом'яним волоссям, друга темноока, але однаковий на зріст, коротеньких пухнастих пачках з велетенськими бантами. Почали співати, голоси свіжі і щирі, досить тоненькі, але привабливі. Їхній виступ приємно вирізнявся з усієї програми. Танцювали скромно, витончено і зробили кілька досить складних акробатичних трюків. Коли впала завіса, їх винагородили гучними оплесками. Ясно було, що дульцібельські дівчатка користуються успіхом. Раптом я відчув, що не можу більше залишатись у приміщенні, а повинен вийти на свіже повітря. «Ідіть, друже», – відповів Пуаро на мою пропозицію залишити залу. «Я насолоджуюся програмою і додивлюся її до кінця. Зустрінемося пізніше». Усього кілька кроків відділяли театр від готелю. Піднявшись до вітальні, я замовив віскі з содою і, п'ючи цю суміш, задумливо дивився на нерозпалений камін. Почувши, що двері відчинились, повернув голову і ледь не впав зі стільця. В дверях стояла попелюшка. «Я бачила вас у залі. Вас і вашого приятеля». Коли ви підвелись, аби піти, я чекала на вас на дворі і пішла слідом. Що ви робите тут, у Ковентрі? Чоловік, котрий приїхав з вами, детектив? Вона не рухалась. Плащ, накинутий поверх брання для сцени, сповз із плечей. Я бачив, як вона зблідла під рум'янами, чув у її голосі жах, і в ту хвилину я зрозумів усе і чому поро шукав її, і чого вона боялася. Більше того, я зрозумів своє серце. «Так», – сказав я м'яко. «Він шукає мене?» – напівпошипки запитала дівчина. Оскільки я відповів не відразу, вона сіла на підлогу біля великого фотеля і заридала. Опустившись навколішки поруч із нею, я підтримував дівчину рукою і гладив її по голові. Не плачте, заради Христа, не плачте. Я подбаю про вас. Не плачте, люба, не треба. Я все, все знаю. Не може бути. Гадаю, все. І по хвилі, коли вона затихла, запитав: Це ви взяли кинджал? Так. І для того, щоб взяти його, попросили мене показати місце злочину. А потім удали, що знепритомніли. Вона ствердно кивнула. «Навіщо ж ви взяли кинжал?» Вона відповіла з дитячою щирістю. Боялося, що на ньому лишилися відбитки пальців. Але невже ви забули, що були в рукавичках? Вона... Захитала головою, а потім ледве вимовила. «Ви збираєтеся віддати мене до рук поліції?» «Боже, збав!» «Ні!» Вона довго і уважно дивилася на мене. Коли наші погляди зустрілися, дівчина запитала спокійним голосом. «А чому?» «Ні!» І місце, і час були не дуже слушними, для освічення в коханні. Бачить Бог, що, попри мою буйну фантазію, я ніколи не міг уявити, що кохання настигне мене за таких обставин. Та відповів я вельми просто і природно: Тому що кохаю вас, попелюшко, немов засоромившись, вона схилила голову і пробурмотіла. Неправда, неправда. Якби ви знали. І потім, немов опанувавши собою, глянула мені прямо у вічі і запитала. А що ви знаєте? Знаю, що того трагічного вечора ви прийшли до пана Рено. Він запропонував вам гроші, і ви з образи розірвали чек. Потім залишили будинок. Продовжуйте. Продовжуйте. Що було далі, не знаю, чи було вам відомо, що Жак Рено приїде того вечора Шербура, чи ви просто сподівалися, що щасливий випадок допоможе вам зустрітися з ним. Але ви лишилися біля вілли. Як би там не було, невдовзі перед північю ви побачили людину на майданчику для гри в гольф. Далі проказала дівчина спокійно. Гадаю, він стояв до вас спиною, та ви впізнали його, чи вирішили, що впізнали. Ви добре знали його ходу та поставу, так само, як і пальто. В одному зі своїх листів до Жака Рено ви загрожували йому. Отож, коли ви побачили його там, злість і ревнощі затьмарили вам розум, і ви вдарили кінжалом. На жодну мить не припускаю, що ви хотіли вбивати його. Та ви вбили його, попелюшко. Вона закрила руками обличчя і промовила приглушеним голосом. «Так, саме так. Слухаючи вас, я знову бачу. Але нараз накинулося на мене. І ви кохаєте мене, знаючи усю правду? Як ви можете мене кохати?» Не знаю. Мені здається, кохання – така річ, проти якої не встоїш. Я намагався з першого дня, коли ми зустрілись, та воно виявилося сильнішим за мене. І тут вона втратила самовладання, впала на підлогу і розридалась. «О, я більше так не можу!» – крізь сльози говорила вона. «Я не знаю, що діяти, що робити далі». Пожалійте мене! Скажіть, як мені бути? Я опустився навколішки поруч неї і заспокоював, як міг. Не бійтесь мене, Белло, заради всіх святих, не бійтесь. Я кохаю вас, слово честі. Та я нічого від вас не хочу, лише дозвольте мені допомогти вам. Кохайте його і далі, коли так наказую вам серце. Та дозвольте допомогти вам, оскільки зараз він нічого не може зробити. Від моїх слів вона не би скам'яніла, відірвала руки від обличчя і подивилась на мене якось надто дивно. Невже ви думаєте, що я кохаю Жака Рено? І сміючись, крізь сльози, Пристрасно обхопила мою шию руками і притиснулася до мене мокрим обличчям. Я люблю вас, тільки вас. Ніколи ніхто не цілував мене з такою ніжністю і несамовитістю, як Белла. Скільки житому не забуту цих поцілунків. Грюкіт дверей примусив нас підвести очі. На порозі стояв Пуаро. Я не вагався. Одним стрибком опинився біля нього і міцно притиснув його руки до тіла. Хутко. кинув дівчині. Тікайте, я триматиму його. Кинувши на мене вдячний погляд, белла випорхнула з кімнати. Я тримав пуаро, наче в лещатах. Ну, друже мій, зауважив він м'яко, у вас це дуже добре виходить. Сильний ви, чоловік, та все це трохи смішно. Присядьмо і заспокоймося. Ви не будете переслідувати її? О, святі небеса, певна річ, що ні. Хіба я жіро відпустіть мене, друже. Я знав, що Пуаро набагато хитріший за мене. І все ж відпустив його. Він сів у фотель, перевіряючи, чи всі кістки цілі. Гастінгсе, скажіть мені на милість, невже ви вважаєте, що так і треба вести себе з давнім приятелем? Я показую фотографію дівчини, ви впізнаєте її, але не кажете жодного слова. Навіщо було мені говорити, коли ви це і самі знали? Те-те-те, але ж ви не знали, «Що мені відомо? А зараз ви допомогли дівчині, якому й знайшли з такими труднощами втекти?» «Невгаразд, відповідайте відверто. Ви працюватимете зі мною чи проти мене, Гастінгсе?» Мить я мовчав. Думка про розрив із давнім приятелем завдала мені болю, однак я повинен виступити проти нього. Цікаво, чи пробачить він колись мені цей крок. Поки що Поаро був дивовижно спокійний, та я знав, як чудово володіє він собою. Поаро, почав я. Мені дуже неприємно. Пробачте мені, визнаю, я поводився погано, та інколи немає вибору, і в майбутньому мені доведеться іти своєю дорогою. Розумію, Промовив він, глузливі вогники у його очах згасли, і щирість та м'якість у його словах здивувала мене. Це воно прийшло, друже, чи не так? Кохання, та не так, як ви уявляли собі, з радощами, з яскравими квітами та пір'ям, а сумно, і до крові збитими ногами. Ну добре, я попереджав вас, коли зрозумів, що певне саме ця дівчина взяла кинжал. Пам'ятаєте? Та вже було запізно. Я глянув просто в його очі. Щоб ви не казали, Пуаро, мене не здивується. Зрозумійте. Але на випадок, коли ви знову почнете розшукувати цю дівчину, я б хотів, аби ви знали. Якщо ви думаєте, що вона пов'язана зі злочином, чи що це і є та таємнича жінка, яка відвідала пана Рено того вечора? Ви помиляєтесь. Того дня я разом із нею повертався додому з Франції. Ми розсталися того самого вечора на вокзалі Вікторія. А з цього виходить, що вона ніяк не могла бути в Мерлінвілі? О, Пуаро задумливо глянув на мене. І ви присягнетеся у суді? Що це правда, звичайно, присягнусь. Поро підвівся і схилив голову. Любий мій друже, хай живе кохання, вона робить дивовижні речі. Те, що ви вигадали, звучить цілком просто і правдиво. І при тому завдає поразки самому Еркюлю Поро. Попереду нові труднощі. Після такого нервового напруження неодмінно настає депресія. Того вечора я пішов спати, відчуваючи себе переможцем. Та прокинувшись, зрозумів спочивати на лаврах ранувато. Щоправда, я не бачив жодного вразливого місця у алібі, що я його вигадав у стані збудження і натхнення. Я повинен Лише весь час дотримуватись цієї версії, і тоді ніхто не в змозі буде ні в чому звинуватити Беллу. Та поводитись треба вельми обережно, навкруг вороги. Пуаро не примириться з поразкою, якимось чином спробує взяти реванш і може завдати удару тоді, коли я меч за все чекатиму на нього». За сніданком ми зустрілися з таким виглядом, немов нічого не трапилося. Пуаро був, як завжди, спокійний і в доброму гуморі. Однак мені здалося, що в його поведінці з'явилися якісь зміни. Поснідавши, я сказав, що має бажання трохи прогулятися на свіжому повітрі. В очах Пуаро промайнув злісний вогник. Коли хочете знати останні новини, не турбуйтесь і не порушуйте свій звичайний денний розпорядок. Я повідомлю про все, що вас цікавить. Сестри Дульбіцеллі розірвали контракт і зникли із Ковентрі у невідомому напрямку. Це правда, Пуаро? Повірте мені, Гастінгсе, перше, що я зробив сьогодні вранці, так це поцікавився ними. А зрештою, чого ще можна було чекати? Що правда, то правда. Ні на що інше за цих обставин не можна було сподіватися. Скориставшись з моєї допомоги, попелюшка певна річ не гаяла ані миті. Саме цього я прагнув, на це покладав усі свої надії. Однак тепер, дізнавшись, що вона правильно зрозуміла мене, я усвідомив, як багато нових труднощів чекає на мене. Будь-які можливості зв'язатися з дівчиною зникли, хоча було життєво необхідно, аби вона знала, яку оборону я обрав. Щоправда, вона лебонь спробує дати про себе знати, та мені це здавалось малоймовірним. Вона Розумітиме, на яку наражається небезпеку, коли листа її перехопить Пуаро. Він знову знатиме, де її шукати, і вона безперечно вирішила щезнути. А що тим часом робить Пуаро? Він задумливо дивиться у далечінь. Вираз наївний, простодушний, занадто лагідний і байдужий, аби не викликати підозри. Я добре вивчив пару і знаю, що лагідніший він має вигляд, то більше його слід боятися. Його спокій бентежить мене, помітивши мій занепокоєний погляд, поро доброзичливо усміхається. Ви здивовані, Гастінгсе, питаєте себе, чому я не наздоганяю їх? Ну, щось подібне. Аби ви були на моєму місці, ви діяли б так само. Розумію вашу нетерплячість, та я не з тих, хто метушиться по країні, шукаючи голку у стозі сіна. Ні, хай панночка Белла Дювін їде куди хоче. Коли достане час, я безсумнівно знайду її, а поки що можу й почекати. З недовірою дивлюся на нього. Чи не намагається він ввести мене в оману? Дратує відчуття, що навіть зараз він господар становища. До того ж, на душі неспокійно, хоч белі і пощастило втекти. «Гадаю, Пуаро, – сказав я, – дещо непевно, мені не слід питати про ваші плани. Я втратив на це право. Хто вам сказав? Нема ніяких секретів щодо наших планів. Ми, нехаючи часу, повертаємося, – до Франції. Ми? Вдвох? Саме вдвох. Ви чудово розумієте, що не можете дозволити собі випускати татуся Пуаро із поля Зору. Хіба ж не так, друже, але коли хочете, залишайтесь в Англії. Я заперечно похитав головою. Я дійсно не міг дозволити собі випустити його з поля Зору. І хоча годі було сподіватися на його відвертість, після вчорашніх подій, та я мав можливість стежити бодай за його діями. Лише він загрожував Беллі. жиро і вся французька поліція зовсім не цікавилися дівчиною. Будь-що, я повинен бути поруч із Пуаро. Поки я так міркував, Пуаро уважно стежив за мною. Згодом задоволено кивнув головою. Я маю слушність, чи не так? І оскільки не виключено, що ви можете спробувати стежити за мною, начепивши на себе, аби зробитись невпізнаним якусь чудорнацьку бороду, котра негайно ж певна річ приверне до себе загальну увагу, я вважаю, за краще, аби ви їхали разом. Мені було б дуже неприємно, аби хтось глузував із вас». У такому разі вважаю за необхідне попередити вас. Знаю, все знаю, ви мій ворог. Ну що ж, будьте моїм ворогом. Це мене аж ніяк не турбує. Не заперечую, головне, щоб усе було чесно і благородно. Як і всі англійці, ви прихильник чесної гри. А тепер, коли ваше сумління заспокоїлося, рушаємо без затримок. Часу у нас обмаль. Ми були в Англії недовго, але більш ніж досить. Тепер я знаю те, про що хотів довідатися. І однак, почав було я і затнувся. І однак, заспокойтесь, безумовно, вас цілком задовільняє роль, яку ви граєте. А щодо мене, я постійно думаю про Жака Рено. Жак Рено? Почувши ці слова, я здригнувся. Я зовсім забув про нього. Жак у язниці, і йому загрожує гільйотина. І те, що я зробив, постало переді мною у зловісному світлі. Я міг врятувати Беллу, але добиваючись цього, ризикував відправити на смерть невинну людину. Жахом відігнав від себе страшну думку. «Цього не буде». Певна річ, хлопця визнають невинним, та мене знов огорнув холодний острах. А що коли ні? Хіба можу я взяти таке на свою совість? Треба було прийняти рішення. Белла чи Жак Рено? Серце підказувало, що я повинен будь-якою ціною врятувати дорогу мені дівчину. Та коли мої дії загрожують життю іншої людини, тоді все міняється. Що б сказала сама Белла? Я пам'ятав, що ні словом не прохопився про арешт Жака Рено. Дотепер вона була у повному невіданні, що її колишній милий уязниці по обвинуваченню в злочині, котрого він не вчинив, а коли дізнається, як реагуватиме, як діятиме, чи погодиться рятувати своє життя за рахунок його. «Певна річ. Дівчина не повинна робити нічого необачного. Можливо, Жака Рено виправдають без її втручання. А що, коли його засудять? Страшна проблема, яку важко розв'язати. Дівчині, на мою думку, смертна кара не загрожувала. Коли на лаві підсудних сидітиме вона, всі обставини злочину виглядатимуть інакше». Вона може довести, що зробила це з ревнущів у стані граничного збудження. Її молодість і краса стануть її союзниками. Той факт, що, припустившись трагічної помилки, вона замість Жака Рено вбила його батька, не змінить мотивів злочину. Та в будь-якому випадку, як би поблажливо не ставився до неї суд, на дівчину Чекають довгі роки ув'язнення. Ні, Беллу необхідно захистити. І водночас треба врятувати Жака Рено. Я не знав, як це можна зробити. Єдине, що лишалося, так це покластися на Пуаро. Якби не розгорнулися події, він врятує невидного. Завдання, безперечно, надзвичайно складне, але він упорається із ним і коли Белла залишиться поза підозрою, а Жака Рено виправдають. Так я заспокоював себе, а все ж серце стискалося від крижаного страху. Рятуйте його! Ми вирушили з Англії вечірнім пароплавом, і наступного ранку були в Сент-Омері, де сидів у в'язниці Жак Рено. Негаючи часу, Пуаро подався до пана Оте. Оскільки він, здавалося, не мав нічого проти моєї компанії, я пішов разом із ним. Після деяких формальностей нас провели до кабінету слідчого. Він щиросердно привітався з нами. Мені казали, що ви повернулися до Англії, пане Пуаро. Радий пересвідчитись у протилежному. Я їздив туди, пане, але дуже ненадовго з приводу другорядного питання, та сподіваюся, воно допоможе розв'язати основну проблему. Ну і як? Успішно? Порознизав плечима. Пан Оте важко зітхнув. Боюсь, нам доведеться відмовитися від розслідування цієї справи. Ця тварюка Жиро безперечно розумна людина». Помилок він не робить. Ви так думаєте? Тепер добилося слідчому знизати плечима. А ви можете дійти іншого висновку? Відверто кажучи, багато пунктів у його теорії здаються неясними. Наприклад, «Та споро не так легко щось витягти. Я не можу перелічити їх зараз, зауважив він. Це моє загальне враження. Молодий Рено сподобався мені, і було б дуже неприємно повірити, що він справді вчинив такий злочин. Між іншим, що він каже на своє виправдання? Слідчий спохмурнів. Не розумію його, складається враження, що він не здатен захищатись. Дуже важко було примусити його відповідати на запитання. Обмежується загальними запереченнями, або ж уперто мовчить. Я буду допитувати його ще й завтра. Можливо, ви бажаєте послухати? Ми охоче прийняли запрошення. Трагічна справа, зітхнувши, промовив слідчий. Мені дуже шкода, пані Рено. Як вона почувається, все ще непритомна. Та це прояв милосердя Божого, такий стан позбавляє бідну жінку багатьох неприємностей. Лікарі кажуть, що небезпеки нема, та коли вона прийде до тями, її не можна буде хвилювати. Гадаю, не тільки падіння, але й психічний шок спричинилися до її теперішнього стану. Було б жахливо, якби вона втратила розум. Та мене б це ні трохи не здивувало». Паноте відкинувся на спинку стільця, похитуючи головою. Замислився. Лише по паузі рішуче сказав. О, згадав, у мене ж для вас лист, пане Пуаро. Зараз-зараз. Він став порпатися серед паперів на столі. Нарешті передав Пуаро невеличкий пакетик. Його надіслали в іншому конверті з тим, щоб я передресував вам. Та оскільки ви не залишили адреси, я не міг одразу ж виконати прохання. Пуаро з подивом і цікавістю вивчав конверт, на якому було написано великими, знахилом літерами його імення. Кореспондент, певно, жінка, до того ж судячи по почерку іноземка. Пуаро не розпечатав конверта, а поклав до кишені. До завтра дуже вдячний за гостинність і дружелюбність. Що ви завжди до ваших послуг. Виходячи з будинку, ми зустріли Жіро. Одягнутий ще вишуканіше, ніж раніше, він мав вигляд надто самовдоволеної людини. Пане Пуаро. вигукнув він безтурботно. Отже, ви повернулися з Англії. Як бачите, гадаю, ми скоро закінчимо цю справу. Я такої ж самої думки, пане Жиро, Поро розмовляв притишеним голосом. Його понурість, здавалося, звеселяла серце паризького детектива. Повірте, не бачив такого безвільного злочинця, як цей Жак Рено, немов тендітна панночко, не намагаються навіть оборонятися. Незвичайно. Настільки незвичайно, що змушує замислюватись, чи не так, лагідним голосом промовив Поаро. Та ж не слухав його. Він грайливо крутив у руці свій ципок. «Ну, на все добре, пане Поаро, Радий, що ви нарешті переконались у винуватості молодого Рино». «Пробачте, але я ні в чому не переконався». Жак Рено невинний. Жеро здригнувся, завмер на мить. Затим вибухнув, нервовим сміхом, раз у раз промовляючи. «Навіжений! Навіжений!» Пуаро випростався. В очах його спалахнули злобливі вогники. «Пане Жеро, весь час, поки тривало розслідування цієї справи, ваше ставлення до мене було...» Підкреслено образливе. Вас треба провчити. Б'юся об заклад на 500 франків, що знайду вбивцю пана Рено раніше за вас. Домовились? Жиро безпорадно знов промив Навіжений? Ну, наполягав паро. Погоджуєтесь? Мені не хочеться забирати у вас гроші. Заспокойтеся. Не доведеться. Що ж, «Згода. Ви кажете, моє ставлення до вас було образливе. Ну то знаєте, ваша поведінка дратувала мене». «Радий це чути», – сказав Паро. «На все добре, пане Жеро». «Ходімо, Гастінгсе». Поки ми йшли вулицею, я не промовив жодного слова. Менше ніж досі я вірив, що мені пощастить врятувати Беллу від відповідальності». Зустріч із жиро, безперечно підстюбне Пуаро, і він рватиметься у бій. Раптом я відчув, як хтось поклав мені на плечі руку. Обернувшись, побачив Габріеля Стоунера. Ми привіталися, і він запропонував провести нас до готелю. – А що ви тут робите, пане Стоунере? – поцікавився паро. Не можна залишати друзів у біді, – відповів той Сухо. Особливо, коли їх несправедливо звинувачують. Отже, ви не вірите, що жак Рено вчинив цей злочин? З надією? запитав я. Певно, річ, не вірю. Визнаю, деякі речі у цій справі цілком спантеличили мене, проте, незважаючи на дурну поведінку юнака, я ніколи не повірю, що жак Рено вбивця. Я відчув. Велику симпатію до секретаря. Від його слів мені полегшало на серці. «Багато хто поділяє ваше почуття», – вигукнув я. «Проти нього дійсно до смішного мало доказів. Я б сказав, що немає ніякого сумніву щодо його виправдання, ніякісінького». Та Стоунер відповів не так, як мені хотілося б. «Віддав би багато, аби думати». Так, як ви, протяг він похмуро, і одразу звернувся до пару. Яка ваша думка, добродію? Гадаю, становище його дуже складне. Вірити в його провину? різко запитав Стоунер. Ні, та боюсь, що важко йому буде довести свою невинність. Поводиться він якось дивно, пробурмотів Стоунер». Безперечно, я розумію, у цій справі є багато такого, чого ніхто не знає. Жіро тут нічого не вдається розкрити, бо він профан і невихована людина. Та все одно ця справа неймовірно дивна. Коли пані Рено буде щось замовчувати, я також триматиму язик за зубами. Все це стосується лише її і я занадто поважаю її вміння приймати правильні рішення, аби втручатися з її своїми порадами чи думками. Але я не можу зрозуміти поведінку Жака Рено. У кожного неупередженого складається враження, що він хоче, аби його вважали винуватим. – Нісенітниця, – вигукнув я, – хоча б тому, що кінжал. Я враз замовк побоюючись сказати більше, ніж того хотів би Пуаро. Відомо, що тієї ночі Жак Рено не міг мати кінжал. Пані Рено знає це. Вірно, підтвердив Стоунер. Коли вона опритомніє, безперечно розповість про це. Ну, а тепер я маю відкланятися. Одну хвилиночку Пуаро жестом зупинив секретаря. Чи можете ви повідомити мені, як тільки пані Рено опритомніє? На річ. Паро, правда ж добре, що я сказав про кінжал?» – промовив я, коли ми підіймалися сходами. Не міг же я говорити відвертіше у присутності Стоунера. Ви вчинили цілком правильно. Поки що не треба розповідати, що саме нам відомо. Що ж до кінжала, то ваше твердження мало чим зарадить Жаку Рено». Пам'ятаєте, сьогодні вранці мене не було б готелю цілу годину перед тим, як ми поїхали з Лондона? Так, я був зайнятий розшуками фірми, яка виготовила для Жака Рено ті воєнні сувеніри. Це було не дуже важко. Так знаєте, Гастінгсе, на його замовлення вони зробили не два ножі для розрізання паперу, а три. Отже, отже, подарувавши один матері, а другий, Беллі Дювін, третій він, безсумнівно залишив для себе. Ні, Гастінгсе, боюся, що це не допоможе нам врятувати його від гільйотини. До цього не дійте, викрикнув я, відчувши гострий біль. Поро не дуже певно захитав головою. Ви врятуєте його? Вигукнув я ще рішучіше. Пуаро глянув на мене. Хіба ви не зробили це неможливим, друже? Знайдіть якийсь інший шлях, пробурмотів я. Холера б його взяла. Ви, сподіваєтесь, від мене чудес. Ану, подивимося, що в листі. Він витяг з нагрудної кишені конверт і став читати. Потім простяг мені аркуш паперу. В світі Є інші жінки, які страждають, Хастінгсе. Рука була нерозбірлива, і записка, очевидно, була написана в стані великого збудження. «Вельми шановний пане Пуаро, якщо ви одержите цей лист, благаю вас прийти і допомогти мені. Нема жодної людини, до якої я могла б звернутись, а жака треба будь-що врятувати». «Навколішки, благаю вас, допомогти нам. Марта добрей!» Розчолений я повернув листа. «Ви підете? Зараз же. Викличемо машину. За півгодини ми були на віллі Маргарет. У дверях нас зустріла Марта, і, впускаючи Пуаро, обіруч ухопилися за його руку. «О, ви прийшли! Це дуже добре з вашого боку!» Я впала у вічай, не знала, що робити. Мені навіть не дозволяють побачитися із ним. Я майже збожеволіла від усіх цих страждань. Невже те, що кажуть правда, і він не відмовляється, що вчинив цей злочин. Це ж безумство. Неможливо, щоб він міг таке вдіяти. Ніколи ні на мить не повірю. Я теж не повірю, панночко, лагідно промовив Пуаро. Але... «Чого ж він мовчить? Можливо, тому, що хоче вигородити когось?» – припустив паро, не зводячи з неї очей. Марта спохмурніла. «Намагається вигородити когось? Ви маєте на думці його матір? Я підозрювала її із самого початку. До кого перейде все багатство пана Рено? До неї?» А носити жалобне вбрання вдови і лицемірити не так уже й важко. Кажуть, коли його заарештували, вона впала отак. Марта зробила драматичний жест. І нема сумніву, що їй допомагав пан Стоунер. Їх водою не розілліш. Щоправда, вона старіша за нього. Та коли жінка багата, чоловіки не звертають на це уваги. Стоунер у той час... Був в Англії, вставив я. Він так каже. Та хто його знає? Панночко, спокійно сказав Пуаро, ми маємо працювати разом. Отже, не повинні нічого приховувати одне від одного. Насамперед, я хочу поставити вам одне питання. Питайте, добродію, вам відоме справжнє прізвище вашої матері? Якусь мить Марта дивилася на нього, а за тим нежданно заплакала. – Заспокойтеся, заспокойтеся, – промовив Паро і кілька разів поплескав її по плечу. – Візьміть себе в руки, бачу, це для вас не секрет. Тепер друге запитання. – Ви знали, ким був пан Рено? – Пан Рено? – вона підвела голову і здивовано глянула тепер певен. Не знаєте. Тоді слухайте мене уважно. Крок за кроком він детально розповів давню історію, як розповів її мені в день нашого від'їзду до Англії. Марта слухала приголомшена. Коли повороз замовк, вона глибоко зітхнула. Ви дивовижна людина. «Найвидатніший детектив світу!» Вона легко зісковзнула зі свого стільця і впала перед ним колішки І зробила це так невимушено, як уміють лише французи. «Врятуйте, Жака, пане!» – вигукнула розпачливо. «Я донестями люблю його, благаю вас! Врятуйте його, врятуйте!» Несподіване зізнання Наступного ранку ми були присутні на допиті Жака Рено. Від дня його арешту минув дуже короткий час. Усе ж зміни, що сталися за ці дні з молодим в'язнем, вразили мене. Щоки його запали, навколо очей з'явилися темні кола, виснажений, змарніли обличчя, немов у людини, яка кілька днів не спала, в очах, Божевільний блиск. «Рено», – почав слідчий, – «ви заперечуєте, що були у Мерлінвіллі у ніч, коли стався злочин?» Жак відповів не відразу. «Я, «Я вже говорив, що був у Шербурі». Слідчий різко повернув голову. Хай увійде свідок зі станції. Замить двері прочинилися і до кімнати увійшов носій зі станції Мерлінвіль. Ви чергували у ніч на 7 червня. Так, Добродію. Ви були на платформі, коли о 23.40 прибув потяг. Так, Добродію. Подивіться на в'язня, чи впізнаєте у ньому одного з пасажирів, котрі прибули до Мерлінвіля тим потягом. Так, Добродію. Може ви помиляєтеся? Це неможливо, Добродію. «Я добре знаю пана Жака Рено. Можливо, ви припустилися помилки щодо дати? Ні, Добродію, бо наступного ранку, септо 8 червня, ми почули про вбивство. Після носія в кімнаті з'явився ще один залізничник і підтвердив свідчення першого. Слідчий глянув на Жака Рено. Ці люди – «Безпомилково впізнали вас. Що ви можете сказати?» Жак знизав плечима. «Нічого. Рено, вів далі слідчий, ви впізнаєте це?» Він узяв зі столу якусь річ, котра лежала за стосом паперу і простяг в язневі. Я здригнувся, побачивши кинджал з авіаційного дроту. «Пробачте!» Вигукнув адвокат Жака метр Гроссьє. «Раніше, ніж мій клієнт відповість на це запитання, я повинен...» Та міркування нещасного гросьє аж ніяк не цікавили Жака Рено. Він махнув рукою на адвоката і спокійно відповів. «Певна річ, я впізнав його. Я подарував кинджал матері, як сувенір із фронту. Скажіть...» чи є ще такі ж самі кинжали. Метер Гросіє знову зробив спробу заперечити, та Жак не звернув на нього увагу. Мені невідомо. Форму цього кинджала я запропонував сам. Навіть слідчий мало не ахнув, почувши таку сміливу відповідь. Правду кажучи, здавалося, що Жак квапить свою загибель, я певна річ зрозумів, як необхідно було для нього заради порятунку Белли приховати факт існування другого, точнісінько такого ж кинджала, Поки вважалося, що існує тільки одне знаряддя злочину, жодна підозра не могла впасти на дівчину, у котрої був другий ніж для розрізання паперу. Жак героїчно заслоняв собою кохану та якою ціною для себе. Я почав усвідомлювати гігантську складність завдання, яке з бездумною легкістю поставив перед Пуаро. Добитися виправдання Жака Рено, не відкривши всієї правди, буде нелегко. Пані Рено сказала нам, що цей кінжал був на її нічному столику в ніч убивства. Та пані Рено мати – вас, безперечно, здивує, але я вважаю дуже ймовірним, що пані Рено помилилась, і що ви навмисне взяли його з собою до Парижа, і ви, певна річ, заперечуватимете мені. Я побачив, як руки хлопця в наручниках стиснулися в кулаки, на лобі виступили краплини поту. Він зробив над собою титанічне зусилля і, перебивши пана Оте, мовив хрипко. «Я не заперечуватиму. Можливо, ви маєте рацію». Його слова приголомшили всіх. Метр Гросіє підвівся. «Я протестую. Мій клієнт зазнав значного нервового потрясіння. Прошу занотувати в протоколі, що я не вважаю його відповідальним за свої слова». Слідчий енергійним жестом примусив адвоката замовкнути. Якусь мить здавалося, що він сумнівається. Жак переграв свою роль. «Рено, ви повністю усвідомлюєте, що на підставі ваших відповідей я повинен віддати вас до суду?» запитав він. Жак твердо глянув прямо в очі слідчому. Пане Оте, присягаюсь, я не вбивав батька. Та коротенька мить непевності і сумнівів минула. Слідчий знову був таким, як завжди. Він розсміявся, уривчасто і неприємно. А вже ж, а вже ж, вони завжди невинні, наші в'язні. Ви самі себе видали, не можете пояснити своїх вчинків, не маєте алібі. А ваше запевнення про невинність не обдурить навіть немовляти. Ви вбили свого батька Рено жорстко і підступно заради грошей, які, як гадали, перейдуть до вас після його смерті. Коли це трапилось, ваша мати намагалася врятувати вас. Немає сумніву, що оскільки вона діяла як мати, суд поставиться до неї поблажливо. «Що ж до вас, злочин, який ви вчинили жахливий, і небо, і люди відвернуться від вас?» На превелику досаду пана Оте його перебили. Двері різко розчинилися. «Пане слідчий! Пане слідчий!» Заникуючись, промовив якийсь підлеглий пана Оте. «Тут жінка, яка каже, яка каже!» «Що каже?» Вигукнув обурений слідчий. «Я забороняю, я категорично забороняю вриватися до мого кабінету». Але ставна жінка відштовхнула зайкуватого служку. Вся в чорному, під довгою вуаллю, що ховала її лице, вона зайшла до кімнати. Серце моє болісно закалатало. Все ж вона прийшла. Всі мої зусилля виявилися марними, однак я не міг не захоплюватися відвагою, яка штовхнула її на цей рішучий крок. Прибула, підняла вуаль і в мене перехопило подих, хоч вона й була схожа на попелюшку, як дві краплі води, та це була не попелюшка». Тепер без русявої перуки, в якій вона виступала на сцені, я впізнав у ній дівчину з фотографії, яку Пуаро взяв із шухляди Жака Рено. — Ви слідчий пан Оте? — запитала вона. — Так, але я забороняю моє ім'я Белла Дювін. Я хочу віддати себе до рук правосуддя за вбивство пана Рено.